Baixamos a música para dar ya bien vida en esta segunda oriña a nuestro amigo colaborador Julio Simón, de Galicia. Buenas tardes, Julio. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí agardando a tua conversa y a tuas verbas de que cada fin de semana nos achegas dende esa terra tan fermosa. Bueno, pois pues hoxe non estou com de costume con barro, enda que si sí me gustaría porque hoxe estás a celebrar ali a primeira festa que eh, denominan o Día de Colón xa que hai pois pues, algún historiador que fala pues, das orixes galegas de Colón que se aí en Porto Santo no, no Concello de, de, de Pollo ¿no? Uh-huh. <laughs> uh penso que un pouco baseándose na, na, na toponimia, porque eh, as primeiras eh, primeiros lugares que foi, foi bautizando Colón ao chegar a, ao Novo Mundo, pois eran eh, eh, topónimos que coinciden moitas veces coa zona esa de, do Concello de, de Poio, non? Entón é unha festa, bueno, tipo a feira medieval que se están facendo en Rivadavia ou sí. en Pontevedra xente disfrazada, comprobada portos de, de artesanía, demostracións de de aves, aves rapaces, uh -huh. eh, loitas eh, con espadas, eh, que é o primeiro ano que se celebra eh, bueno, a verdade, esperemos que sempre o primeiro ano pois costa un pouquiño máis, pero o ambiente de na zona bella de, de Conbarro Combarro e tal, pues pois estaba xa onte a noite moi, moi animado. Aja. Pois moi ben, bueno, porque pois un éxito, non? pero, si, sí, hoxe pois, pues, eh, eu creo que compre falar de, da morte de, do Nobel portugués, pero un pouco tamén, podemos decir, ibérico non? porque sí, sí, sí, as eh, súas pinzas pues, xa van ser enterradas non? parte en Portugal e parte eh, creo que nun Oliveira que el tiña na súa casa onde vivía sí. non? En, nas, en Lanzarote na illa de Lanzarote sí, sí, e Eh, non bueno, eh, no sei se ustedes han comentado algo no, no programa un poquinho, eh, tivemos a ocasión de falar eh, compartir con Xosela Mela que chamamos eh, eh, eh, bueno, pois a, temos a mesma ou tiñamos a, a esa mesma falera eh, entre dour de falar precisamente dos, dos seus traballos e eh, eh, intercambiábamos as súas obras hai eh, pouco, pois el mandara me caín, eu mandara a memorial do convento, o sea que bueno, pois eh, precisamente me parece que, que precisamente cando, cando estivemos estudiando xuntos Tima e Seu foi Basilo Rosado que nos introduixo precisamente neste gran autor, non? Efectivamente, porque eu lembro que nas clases con Fernando, eh, Fernando Pereira Pereira, si sí. pois eh, un pouco de pois, te... Eh, traballamos sobre o libro De, memorial. de o memorial do convento coa, coa traducción Vamos, co libro en portugués E máis comparando coa traducción Que fixera daquela obra eh, Basilio Rosada Basilio, como... exactamente, sí, sí. Sí. Pero é eh... precioso, non? A verdade é que disfrutamos moito coa, coa, coa. E cona sí, bueno, índase eh... Se sigue disfrutando, porque en realidade Pois pues aquilo Ainda ten vivencia, non? Sí, bueno, é que eu, desde aquela pois, Foran moitos os, os libros que linde De Saramago Pero eu creo que incluso a xente que non lhe gusta Como escribe Saramago Pois que estaba engaiolada con el Porque era Por esa imaxe que dá de un home recto Un home eh, Culto, respetable E sobre todo comprometido Que non, non cala ante as Ante as injustizas non? Sí, sí, sí. Eh, Por eso creo que era un home querido Pois, eh, pois por todo o mundo Si sí, se sí, hai pouco, eu linge un artigo e un traballo que fixei no blog que, falando de eh, la cosa esa Berlusconi non se, non se cortaba para nada Él era auténtico en todo o sentido da palabra sí, sí. ¿no? Bueno, eu lembro porque El, eh, eh, lembro o seu discurso cando lle deron o Nobel, o Nobel hai un, un anaco que, eu, que sei, sei de memoria non? Que cando, porque el, o gran eh, admirador dele bueno, a gran pessoa que admirou ele foi a seu avó o hmm. eh, seu avó Jerónimo que decía que era eh, analfabeto e filósofo non? Sí. entón no, no discurso que deu sobre o Nobel decía que o homen máis sabio que coñeceran toda a súa vida non sabía ler nin escribir entón, dicía, este foi máis ou menos, este foi o meu avó Xerónimo eh, pastor contador de historias que cando viu que a morte o viña a visitar foi despedirse das árbores do seu quintal eh, abrazándose a elas sí. unha a unha porque sabía que non as voltaría a ver no? sí, sí, sí, sí. Eh, un discurso fermosísimo no? sí, sí, eh, como... bueno, as orixes de, de Saramago foron a Ciñaga nunha familia labrega e logo pois, xa moi novo pois, trasladouse a, a Lisboa e estudou, fixou algún estudo en primaria, comezou bacharelato pero as dificultades económicas pois, fixaron que abandonara a escola para ingresar nun centro de formación profesional e aprender o oficio de cerralleiro eh, que foi enxerceu ali na, durante dous anos na capital portuguesa pero enseguida aproveitando que estaba en Lisboa pois, visitaba a biblioteca pública polas noites e ali foi onde comezou a, a tomar as contato coa, coa literatura non? Eh, e bueno, el, o certo é eh, que visitou tamén moito Galicia Tiña grande amizade con, con Carlos Casares claro. E sobre todo con Torrente Ballester eh, Quedara moita xente impresionada Cando o Pouco de concederlle o, o Nobel eh, pois pues, Viaxou así rapidamente a Ferrol para... Claro para o terro de, de Torrente Vallester, ¿no? sí. acababan de entregarlle en Estocolmo o premio Nobel, non? Si sí. Eh, Torrente, pues para él era un enorme escritor Un día, pues, en una entrevista aquí, en, Un escrito en, que, datado en Vigo, no, 97 Decía Un día escribí que el lugar a la derecha de Miguel de Cervantes Saavedra Autor del Quijote, vacante durante siglos Había sido ocupado por Gonzalo Torrente Ballester Autor de la saga Fuga de JB Vuelvo a decirlo ahora habré de repetirlo mañana, sabedor de que muchos y muchos años tendrán que pasar antes de que se vuelva a escribir un libro como este, ¿no? Uh -huh. Era un gran admirador de, de Torrente, Torrente Ballester. Sí, sí. E, eh, eh, bueno, tiña por aquí así algunha entrevista que se foi facendo cando visitaba estas, estas terras. e, Por exemplo, hai unha entrevista no, do Correo Galego, no eh no ano do ano 90, 1999 onde lle preguntaban do, que, eh, él, claro era un home que intentaba pues, eh, cambiar, eh, criticar as cousas que estaban mal tal, sempre que en realidad non creía que a literatura eh poida facer que o mundo cambie, si se puidase cambiar o mundo, xa estaría cambiado. Dicía el tanta literatura, claro. Toda esa capacidade creativa, no fondo, non cambia a xente, pode cambiar unha persoa ou outra máis sensible, pero o mundo, o mundo sigue a súa dirección propia, isto dicía Saramago. Tamén outra entrevista para o semanal fala da idea de, de Deus. Ele sempre dixo que era ateo, pero en moitas das súas obras asoma esa religiosidade. Eu estou lendo le a un libro que se titula... Eh, vamos a ver eh, no, non un libro del non pasa nada ou algo así, é o título, pero non recordo ora o, o autor entón comeza o libro dicindo eu non creo en Deus, pero voto de menos non? entón eu penso que un pouco lle pasa como un amuno, non? unha cosa parecida a un amuno lle pasa a Saramago que trata, declara xateo, pero, bueno, desfeito o libro de o Evangelho segundo Jesucristo sí. fora o motivo de que se marchara precisamente de, de Portugal, de pelas críticas sí, sí. que tivera. E, e ainda non moito no, no ano 2008, cando presentou o libro de Caín, Caín pois tamén causou unha polémica cando cualificou a Biblia de un manual de, de malos costumes, dixo é, non? <risa> Eh, bueno, en esta entrevista del semanal do, do 2001 Di él, eh, Después de crear dentro de nuestra cabeza Una idea de Dios Acabamos paradójicamente Haciéndole nuestro creador Creador del propio ser que lo creó Es decir, creamos a Dios Y luego creemos que ha sido Él Quien nos ha creado a nosotros También creamos esa otra abstracción A la que llamamos diablo Y lo acusamos de ser el culpable De nuestras propias maldades Eh un serio sempre, na que tiña esa ironía non? Sí. Eh, entón, eh, pregúntale un día noutra no entrevista no país, no 2006 yo, usted non é un hombre optimista como vas a ser optimista se si lees el periódico? <risa> el... El mundo es el lugar del infierno Millones nacen para sufrir eh, No les importa nada a nadie No soy pesimista Soy un optimista eh, bien informado ¿no? claro. eh, sí, sí. Sí. A verdad é que mm, Todo que se fale desta persoa eh, Sempre será mm, agradecido ¿no? Porque era unha persoa eh, Apreciada no mundo enteiro Claro ¿no? Sí, sí, eu creo que eso é seu indudable, xa disei antes que a, a que aínda que a moitos non lhes se poidarse gustar como escritor, eh sen dúbida que era un home querido en, en todo o mundo, era un, un agitador de de, de conciencias, non? já uh -huh. eh, decía, decía él que eu non escribo para agradar ni tampouco para desagradar escribo para desas, desasosegar ¿no? uh -huh. eh, bueno, él declarabase de, de, de esquerda pero tamén criticaba... tamén llegaba, también llegaba a... eh, porque eu lembro eh, precisamente en memorial do convento había un personaxe que eu non sei xera se chamaba Bernardo Sete Soles o Bernabé Sete Soles que tiña un, un o brazo esquerdo precisamente tiña algún problema de inmobilidade no, no brazo esquerdo. esquerdo e outro personaxe de uh, feminino de, do ano da morte de Ricardo la Reis Carreira. que eu non sei se era Marcenda ou Lucía ou algo así, non me acordo, pois tamén tiña a man esquerda eh, paralizada, eu creo que un pouco era tamén a crítica a, a, a esquerda a que está esquerda, sí, exactamente sí, sí. que non va... raciona, que estaba dálle paus, no? Sí, sí. No, no, no libro aquel como se El ensaio sobre, sobre a ceguera. o autor pois pues, desfaise en en planteamentos éticos e a virtude a responsabilidade de ter ollos cando outros o perderon, e fala dos, dos de esquerda que tiñan ollos cando outros non tiñan. Eh cousas sí, sí. así, é dicir, métese, métese precisamente ca... a esquerda tamén lle dá paus tamén, tamén. Sí, sí. A pesar de ser de esquerda ou polo menos sí. el dicirse de esquerdas, non? Sí, sí. Bueno, eh, Estéptico ahí, pero solidario, ahí, digamos sí. ¿no? Unha entrevista tamén Que se publicou despois nun libro eh, De César Antonio Molina eh, Precisarón se decía algo tamén Na prensa sobre eh, sobre, ela, sobre a gran a perda de, mm. Que significou bueno, A morte de Saramago Nesta entrevista de César Antonio Molina Eh, publicou-se no libro sobre liberismo e outros escritos de literatura portuguesa, preguntaba sobre eh, cale oxe o papel dos intelectuais. Eh, Dizía ele, estamos moi longe do tempo en que eh, o noso, esa de Queiroz, dicía que se si paseáramos con unha carcajada tres veces alrededor de una institución esta institución caería hecha pedazos decía él está, está en castelán entrevista eso a veces me pasé en Jogalegos decía hoy las instituciones no caen con carcajadas no caen con huelgas no caen con cosas similares hmm. la lógica del poder es tan férrea que el escritor no tiene hoy desde este punto de vista ninguna importancia ¿no? sí, sí, está bien sí, eh, sí. La verdad es que a perda de este hombre, bueno, quédanos a su lectura, quédanos a sus sus escritos, que podemos releer, eh, eh, disfrutar, porque hasta de poesía, ¿no?, que poesía también eh, interesantísima, ¿no?, desde su punto de vista, un gran admirador de PSOE, ¿no?, che, sí, e eh, eh, bueno, ese lembro maura, o gran, ese gran libro do, do, do Iberismo, des, ah, a, balsa, sí. a Balsa de Pedra, non? De, oh. esa pouca no. comunicación entre España, Portugal e o resto de, de Europa, non? Sí, que sí. foi marchou a Balsa, que, obra que despois fora elevada ao eh, cine, oh, non? Sí, sí. sí. Mm igual que o ensaio da cegueira. Bueno, a verdade é que, que este home é unha produción enorme e un home que que que merece a pena. Bueno, pois pues agora que, que, que nos falta pois pues, revolver a relelo. Sí, sí. sí. sí. Ten Tú... un creo dun pouco pois pues, hai que unir a esos escritores que, bueno, a verdade é que as comunicacións culturais de qualquer tipo entre entre España e Portugal, entre Galicia e Portugal, pois son moi, moi escasas. Eh? É lamentable, bueno, hoxe, por exemplo, non jornal de Galicia, que toda a, prime... a portada ven dedicada a morte de Saramago, unha foto, pero, por exemplo, na portada voz de Galicia ven unha pequena noticia eh, que logo, si, amplía no interior, non as follas de cultura, pero a primeira na primeira página, pois, apenas fai, fai referencia, non? Mm. E é triste, decía, pois, que en día que moitas, incluso estudiantes que non saiban que con dúas ou tres eh, conceptos que teñen que, que conhecer, pois, podes ler a Saramago en portugués perfectamente, non? Si, sí, exactamente, si, sí, si, sí, si. Sí. É triste. Mm. Bueno. E, bueno, eu decía que hai que unir un pouco a Saramago a va estes escritores como Miguel Torga ou eh, o mesmo doutor Manuel Aranxeira, a Teixeira de Pascuaes que bueno, pues que mantiveron un pouco esa idea de, de polo menos de unión entre, <risa> entre España e Eh, eh, Portugal, por exemplo, Miguel Torga en realidad, eh, o seu nome Adolfo Correia da Rocha, pero o seu dónimo creou en homenaxe a tres escritores españóis, que eran Miguel de Molinos, Miguel de Cervantes e Miguel de, de Unamuno non Miguel, e sí, logo sí, Torga é pues, unha planta de, de montaña uh -huh. que monta unhas raíces moi uh -huh. fortes, que eu non sei sé si ser o que nos chamamos uh, a UZ sí, que despois convertes en en, uh -huh. en, en en carbón, non? Que é bueno, interesante. Sí. Para... Eh, quando Miguel Torga puste os, os poemas ibéricos, que son un pouco o resultado do, do amor que el tiña pola, pola, pola península, ¿no? eh, para Torga pois pues, eran tan eh eran tanto Zeus o Cif como Santa Teresa, como Camões, como Lorca ou como como Fernando Pessoa, non? Exactamente, sí. Bueno. Farnos unha lembranza extraordinaria e unha semblanza dunha personalidade extraordinaria eh, dun home representante das letras de todo o mundo, non? Sí. Porque, ademais, eh, de ser un home comprometido, tamén era un home que, que foi traducido a moitísimas linguas. Sí, sí. Uh -huh. É unha persoa que de verdade me gustaría, sinto, non te la conhecido en vida, como sinto, e ti, supoño que tamén aquella ocasión que tiberamos Debe... De, de saudar a, a Xoseca Afonso a Xoseca, sí, sí, a Xoseca, Xoseca no. Afonso que logo pues, no, no, lamentablemente pues, non no foi posible, no sí. foi posible no? eu tive unha no ocasión de, cando fun elía a Fundación César Manrique xaudeino eh, personalmente pero despois o trato directo non, non chegui sí, sí. a, a facelo pero bueno ca, que, que, que as, as mm, non sei, eu cre, creo que coñecemos moi de perto pois cando estivemos nas clases con Basilio Rosada e sí, con sí. Fernando Pereira que, que sí, sí apalpámoslo directamente, casi, non? É sí, sí. verdade que, que foi unha unha un bonito estudio e un bonito estudio, un benito conhecimento, non? Bueno, eu creo que xa para rematar creo que o, o mellor que se pode decir dela, unha frase que fixo para min que, eh, eh, é boísima, que di que intentei non facer nada na vida que avergoñara o rapaz que fun, non? Está ben, eh... extraordinaria frase, non? Un epitafio fantástico, non? Bueno, Xulio, que, que desechamos che que continúes disfrutando este pouco bocado de primavera que queda, porque xa comenzamos o verán, e, e bueno, xa tes preparada tamén as vacacións, non? Bueno, este ano creo que nas vacacións van a ser por aquí ¿no? No, no. No, Este ano teño a bicicleta eh, Colgada Con o inverno que veo pues, eh, Xa ni, a, ni me molestei en, en Collela porque, Vale eh, sí. Bueno, pois pues, eh, De todos os hitos e de eh, Agradecemos moitísimo a tua colaboración Non sei se si a semana que ven poderemos Estar en antena, pero eh, de, En todo caso chamaremos Para, para comunicarse ¿vale? pues, eh, eh, Un saúl A todos os ointes E bueno, eh, se si venen aquí por, por Galicia Que moito, suponho que sí, que virán A ver se si temos ocasión de, de poder vernos Saudarnos eh... aí en Combarro, non? Moi ben Moitas gracias, unha aperta, aperta grandiosa Até logo. logo Vamos a poñer outra peça de música que temos aquí preparada ven. que Que tamanho tamanha Meu no chão Meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, dores Bueno, pois despois desta pequena conversa con Xulio Bueno, pequena, eh, pero bondosa A verdade é que eh, falar dun, da personalidade dun Nobel Que nos acaba de deixar eh, sempre agrimoso E máis ábrenos a luz sobre cousas interesantísimas Deste personaxe tan importante e interesante que nos deixou Agora, consellolles que se metan na internet, se queren, eh, pois se metan no noso blog, sempreengalicia, blogspot.com, ou que nos manden algún correo ao noso sempreengalicia.gmail.com, ou calquera outro dos, das nosas propostas, como, por exemplo, este que é, vamos a decir, vieiros.com nova patrimonio galego en 4.000 imaxes. Este é unha, esta é unha página que seguro que disfrutan con ela. O Grupo Flick de Arquitectura Direcional Galega xa conta con 500 usuarios que demostraron o seu interese por retratar o noso patrimonio. A, a arquitectura sen arquitectos. Este é o seto das xa 4.000 imaxes que se poden consultar no Grupo Flick do patrimonio arquitectónico galego. Airas, alpendres, alvarizas, batáns, lavadoiros, muiños ou cruceiros. As fotografías achegadas polos 500 usuarios que xa se aderiron ao portal de internet fan un repaso ás nosas construccións máis tradicionais, ao tempo que ofrecen un amplo arquivo fotográfico con imaxes dos puntos máis dispersos da nosa xeografía. A iniciativa impulsada, entre outros, polo responsable da web Cultura Popular de Sandiás, está aberta á participación de todas as persoas que o desexen. Ademais do interese de poñer en valor o patrimonio tradicional do país, tamén denuncia o abandono e despoboamento do rural. Podes ver nesta página a arquitectura tradicional galega, Flickr, pois esas 4.000, máis de 4.000 e máis A arquitectura tradicional galega supera axa 1100 fotos en Flickr bueno convén que, que obixades, eh, extraordinarias ademais sen ningún aditivo importantísimas eh, moi interesantes todos que queiran poden achegarse a ela é unha proposta que nos fan para que todos vostedes poden disfrutar dela bueno unha cousa máis que ya adiantábamos ao principio do noso programa. Unha noticia de grande calado. Bernardino Graña, o poeta do mar, ingresa na Real Academia Galega. Ocupa a vacante deixada por Constantino García que finou no ano 2008. No seu Cangas Natal, Bernardino Graña, naceu en Cangas da Morrazo no ano 1962, leu este sábado pasado o discurso do ingreso na Real Academia Galega. O chamado poeta do mar leu un texto titulado Contos Populares e Rosalía, co que aproveitou para falar do relato tradicional que marcou a súa longa trasectoria literaria. Bernardino Graña foi unha peza destacada na creación do grupo Brais Pinto alá polo ano 1958, e na fundación da Asociación de Escritores de Lingua Galega, da que foi o seu primeiro presidente. Ramón Lorenzo, catedrático de Filoloxía Galega, foi o encarca, encargado de darlle a réplica no seu discurso de acceso. A verdade é que enchese de personalidade e de máis poesía a Real Academia Galega ou utilizar a vacante de Constantino García, este noso poeta, poeta do mar que lle chama un Bernardino Graña. Unha nova mmm, que nos chega tamén á redacción é que a Fundación Manuel María presenta o inédito do escritor C. C. Hay unha luz. A Fundación do escritor chega a un principio de acordo para mercar a súa casa natal. A Fundación Manuel María presentou onte na Diputación de Lugo e hoxe farao na real que deme galega na Coruña, o proxecto para converter a casa natal do escritor nunha casa-museo. Ademais dun poemario inédito do poeta que se editou recentemente, titulado «Cecáis, hai unha luz», a casa de finais do século XIX, é construída de acordo coa arquitectura tradicional de Terracha, albergará a enorme biblioteca de libro galego que atesourou o escritor, así como a súa singular colección de arte de autores como Castelao, Urbano Lugris, Carlos Baside, e outros moitos a fundación está a dar a coñecer en diferentes cidades galegas o proxecto para recabar apoios, tanto en fondos económicos que particulares e entidades teñan que dar de Manuel Moría como o aqueles outros que poiran aportar e por último unha novidade con respecto a un traductor IMAXIN presenta un traductor automático de código aberto entre o inglés e o galego enmarcase dentro da plataforma OpenTrack que emprega o coñecido buscador Google traducir do galego ao inglés e viceversa un galego conta dendeonte cunha nova ferramenta máis tratase do proxecto Carballo un traductor automático estatístico de código aberto construído a partir de recursos lingüísticos do portugués que desenvolveu a empresa Imachine Software. O traductor está encadrado dentro da plataforma de servicios de traducción automática en código aberto OpenTrad que emprega, por exemplo, o coñecido buscador Google. A iniciativa Insírese no Incite, plan galego de I+, D+, I, 2006-2010 da Xunta de Galicia. E, como estamos moi perto xa do final vamos a poñer outra peza de música que temos aquí reservada e despois comentamos as últimas noticias chegadas a redadio. Música portuguesa en lembranza do noso ben querido Xosé E a última noticia, antes de rematar o noso programa de hoxe, que quizáis é o último, pero que desexamos que todos vostedes volvan a comunicar sempre con coa nosa emisora, en 104.6 FM, aquí en Radio Cornellá, o no noso programa sempre en Galicia. Trátase do epistolario Soane. Soane era un conversador nato e as cartas eran unha forma de conversa. Según Ramón Villares, historiador e presidente do Consello da Cultura Galega, describe así o insente epistolario que a Fundación Soane guarda do intelectual. Son alrededor de 5.000 cartas que dan conta da personalidade do polifacético creador. O Centro de Cultura Galega e a Fundación que leva o seu nome traballan co objetivo de que neste ano 2010 se presente o primeiro dos volumes que compilan o seu epistolario. Comenzan na época da República, aínda que o grosso é na época da Guerra Civil. A Villares, en 1936, co estoupo da Guerra Civil, xeo ao exilio a, a Buenos Aires, e iniciou desde alí un fondo vínculo co mundo da cultura galega do que nunca se desfixo e no que figuran actividades como a dirección da revista Galicia, fundación das editoras MC Editores, Botella ao Mar, Citania, o grupo Laboratorio de Formas do que exurdiu a restauración industrial da cerámica de Sargadelos, por non falar da constitución de numerosas xunto co seu labor como artista plástico con todo, foron as cartas un dos vínculos fundamentais para manter esa intensa actividade que comezou cos amigos da juventude como Francisco Fernández del Riego, Aquilino Iglesias Albariño ou ao que longo Ao logo de incorporar familiares e eh, personalidades como Piñeiro, García Sabella e Isabel de Azpardo, para villar esa correspondencia que mantivo Seuane tiña un valor engadido, creo que se lle servía a él dunha especie de xorcismo para aliviar a dor de ser un exiliado e non poder estar na súa Galicia puntualiza precisamente Villares. Ben, e rematamos entón así o noso programa ata a vindeira semana ou ata que vostedes volvan a conectar connosco aquí no 104.6 da de FM Desexámoslle unha semana agradable e que esta tempada que remata pois sen fóra do seu agrado e eh? volvan usted, vostedes a conectar connosco en radiosempreengalicia.blogspot.com. Despedímonos cunha peciña de música e ata sempre.